أعلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآله وسلم وسلم وتسليما كثيرا أزاهنا برقد الله جل شانه في دماثم صلاة والسلام بسنة الله والسلام محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون وبيك وإبيريات بويتس الله تبارك وتعالى إستنس كون بطبيعات أنسك إنمويت أمرأت وسنكوا برائي Allah molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogovljaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga wa ta ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Mi smo, ili zadnji put, počeli sa tafsirom surei al-Fatiha. Al -Fatiha. I govorili smo neke stvari prije svega općento ovoj kuranskoj suri. Zatim ono što ukazuje na uzvišenost ove kuranske surei, Zatim smo dali jedan kraći komentar na ove ajete, na ajete Fatihe, i onda smo počeli da govorimo o osnovnim povukama i porukama ove kuranske sure. I zato ćemo još većeras e, govoriti o ovoj kuranskoj sure, pa ćemo, Inša Allah onda prijeći na druge kuranske sure, ili, znači, shodno kako se dogovorimo na nešto, znači, ili na 40 nevim hadisa ili neku drugu godinu. Pa ćemo se opet vraditi na sure. Dobro. E, O koji smo spomenuli kada je u pitanju veličina uh, i značaj ove ovaj Kur'anske sure, je šta? Šta smo rekli? Čova Kur'anska sura je najuzvešenija Kur'anska sura. Kur sure. Spomenuli smo hadis gdje Allahu kusanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao Hoćeš li da te podučim najuzvešenijoj Kur'anskoj suri, pa ga je sure, podučio, pa ga je podučio, čemu pa je podučio? Fatih. Spo smo odgovora islamskog učenjaka da kažu tačni govor šejha Isa ibn Tajmije da kaže da e, znači da Fatiha u sebi sadrži sve ono što je uzišeno Allah tbarak ve objavio u prijašnjim objavama. Znači ne samo da sadrži srž onoga što je u Koranu, nego srž onoga i onoga što je u prijašnjim što je u prijašnjim objavama. Zatim također smo spomenuli hadis gdje se kaže da uzješeni Allah tbarak ve ta'ala ni obavje niti Kur'an, niti u Zabor, niti u Tora, niti u Injil, slično, slično Fatih. Zatim od stvari za koje mislim da smo također spomenuli, jeste da su da jedan broj islamskih učenjaka da je pisao da zasebna dijela u kojima su govorili o povukama i porukama koje se izvlače iz ove Kur'anske sure, to koje se izvlače, koje se izvlači iz Fatih. Zatim, od onoga što se sjećam da smo govorili, znači o povukama i porukama, jeste da uzvišeni Allah tabarehu wa ta'ala u ovoj Kur'anskoj suri spominje Tevhid sa svim vrstama Tevhida. Spominje Tevhid sa svim vrstama Tevhida. Rekli smo da se Tevhid kod islamskoj činjaka dijeli na koliko vrsta? Na tri ili dvije? 2, ili tri. a jedan broj činjaka dijeli na dvije vrste, a jedan dijeli na tri vrste. Međutim, nema razlike, zato što oni koji dijeli na dvije vrste, znači, kod znač tevhidul robobija i tevhidul asmaji osifat, jedna vrsta tevhida. Međutim, poznata je koja podjela, znači podjela tevhida na tri vrsta. To je šta? Tevhidul robobija, tevhidul uluhija ili tevhidul ibadah i tevhidul asmaji, tevhidul asmaji osifat. Dobro. Zatim o svari koje smo spomenuli, da je od povuka i poruka ove koranske sure koja? Rekli smo, znači, također da Fatiha u sebi sadrži odgovor na sve frakcije kojes zaluitali odpravca ehli sunnata ehli sunnata wal jamaat najeceno ponavljam ilako osendavo spomni jehib drahman bin nasr al saadi usun tafsiru Gdje Allah tabarika wa ta'ala kaže, odnosno gdje nas područa, gdje mi kažemo Ihe dinas siratan mustaqim, u puti nas napravi put. Siratan lazina an-amta alayhim. Zatim usledeća, majat, u sledećem ajatu je pojašnjen, znači taj put, koji je to put? Put, put, put oni kojima si svoje blagodati podario. A ko su oni kojima Allah tabarika wa ta'ala svoje blagodati podario? Poslanici. <coughs> to su poslanici, <coughs> prije svega. Zatim ko? Zatim iskreni ljudi, zatim šehidi, zatim dobri ljudi. Pa smo rekli da ode prije svega ulazi ko? والله وصحبه النبي عليه الصلاه والسلام بسم فاطمه تكوجر يعني حديث الله عليه وسلم قال يا جماعه 73 درجه يعني 72 واترو ده شيء واحد Naci jedni kažu da ove 72 skupine, znači šta? Ove 72 skupine znači da ulaze odnosno dolaze samo oni koji nisu izašli iz kruga islama. Naci samo oni koji nisu izašli iz kruga islama. Majoritet dok jedni kažu da svi oni koji se prepisuju posanih sallallahu alaihi wasallam da ulaze u ove 72. Ma znači čovjek ima nusar koji nije spomenut, to možemo zabilježiti kao korist. A to je kada se spomene, znači u Kur'anu i Sunnetu kada se spomene riječ ummet Na kada se spomene riječ ummet i kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže moj ummet brate pažno znači nekada se pod, ovom, pod ovim izrazom moj ummet podrazumijeva ko? sad kažem prvo, ko se podrazumijeva pod riječom ko se podrazumijeva pod izrazom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ummet umet to ni koji sada zvali mu koji znači je da li se podrazumijeva Oni kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslan, ili oni koji su sada zvali poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ponekada, u tekstu ima Kur'ana i sunnata, kada se spomeni, posebno u tekstu ima sunnata, kada se spomene izraz moj ummet. Ponekada se misli, znači, oni kojima je poslan poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači što ulazi i šta? I muslimani, i kršćani, i židovi, svi oni, znači ljudi, poste poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a djuti kada ponekad se podrazumijeva samo i odnosi se samo na one koji su se odazvali postaniku sallallahu alejhi ve sellem zato se zani kaže ummatul ijaba ummatul ijaba ummatu znači ummet koji se odazvao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Znači, a čemu doznate? Zato što ponekad, znači, dali kada se kaže moj umet, moj umet, misle ili se samo oni koji su dozvali poslaniku aleyhi salatu vesselam ili oni koji imaju poslaniku sallallahu alejhi vesselam, Nekada se misli na ovo, nekada se misli na ovo, znači ovu ovu bilješku odnosno ovu koris, znači zabilješku. Dobro. O stvari koje smo spomenuli, također mislim da smo tu ustali, a to je da smo rekli Allah nam dao svako dobro, da je Fatiha lijek, da je Fatiha lijek za bolest. I rekli smo od naziva fatihih as-shafij. Jedan od naziva fatihih je sta'a as-shafij. I takođe jedan od nazivah fatihih e, je al-rukje. Znači, rukje, što znači lėčenje Kur'ana. Rekli smo, da se bolesti, kao bolesti, djelene dvije vrste bolesti. Znači, bolest tijela, bolest čega? Bolest duše, dobro. Rekli smo samo kratko, kada kažemo bolest tijela, znači, ono što treba da znamo, znači, što dosta ljudi, znači, pogrošno razumije. Znači čovjek i kada su bolesti koji je svezane za tijelo, znači da čovjek ima bolu, znači na ruci, također je propisano da se čovjek od te vrste bolesti liječi Kur'an. Također je propisano da se čovjek od te vrste bolesti liječi Kur'an. I onaj hadis koji smo spomenuli, mislim da smo ga spomenuli, je posljednik sallallahu alihi wasallam rekao Ashabu uoma judrike annaha ruke. Znači kada je skupina sahaba bila znači van Medine i kada su došli do jednog plemena, Naci gdje onaj koji je bio glavni u tom plemenu bio znači ujeloga nešto bilo. Pa su ga liječili, je otako učili su mu ruke, pa mu je ovaj pa ga liječe sačim, pa ga liječe Fatihu. Pa kada došao kod posanika sallallahu alayhi wa sallam, znači je posaniki sallallahu alayhi wa sallam, "Wa ma yedrik annahu A kako si znao da je on na Znači, propisano je da se čovjek i od ovih vrsti bolesti liječi znači, sa čim, liječi Kur'an. Ne samo znači od sihra, uroka, koje je nama poznao, tako da. Znači, nego i od ovih vrsti bolesti da se čovjek liječi sa čim, da se čovjek liječi Kur'an. Dobro. Druga vrsta bolesti je bolest čega? Je bolest duši. Ova, znači, bolest duše se dijeli ili bolest srca, bolest srca, bolje za bilje tako, znači, dijeli se na dvije vrste. Znači, jedno je meradu šehavat, a drugo je mer Znači, bolest strasti i bolest šubhi ili dilema. Znači, kod islamskoj učnjaka ne postoji raziraženje da je bolest šubhi i dilema gora i teža od bolesti šehovata. Od bolesti strasti. Bolesti i strasti su šta? Da čovjek zna da je određena stvar istina, međutim, njegov ga nefs tjera da to učini. Njegov nefs ga tjera da to šta da to učini. Naprimjer, da čovjek zna da je alkohol zabranjen, međutim, ima sras, na popi alkohol il da zna naprimer da je blud ili bludne radnje da su zabranjene međutim da ga nefst da to uradi. Znači to se zove kako? Maradu shahavati. Za ovu vrstu bolesti također u fatihin se nalazi lijek. Znači, gdje lijek za ovu vrstu bolesti u fatihin? Jedan, dva, tri, četiri. Ne. Znači, možemo reći da je u tome, međutim, jedna od lijekova toga jeste Maliki umeddin, vladar sudnijeg dana. Zašto? Zato što čovjekovo vjerovanje u sudnji dan, znači, zato pogledajte kako je naglašeno u ovoj kuranskoj suri, Maliki Umidin, vladar sudnijeg dana. Znači, zato što čovjekova svijest o sudnjem danu je jedan od najvećih uzroka koji liječi ovu vrstu balesti. A to je da čovjek zna da je određena stvar zabranjena, budete inkada se setite Allah, kada se i sudnog dana, i stajanje pred Dužišnim Allahom tebarak ve taala, znači ostavi, ostavi taj grih. I zato pogledajte, znači spominjanje sudnih dana u Fatih. I pogledajte spominjanje sudnih dana u hadisima poslanika sallallahu alayhi wasallam. U kolko hadisallahu poslanika sallallahu alayhi wasallam kaže: "Ko vjeruje u i sudni dan, da čini tako i tako. Jer ko vjeruje u Allahov sudni dan, da čini tako i tako. Zato što svi jes' u sije su stajan pred uzvišenim Allahom tabareku wa ta'ala, znači čini je da čovjek šta? Da ostavlja stvari koje je uzvišeni Allah tabareku wa ta'ala zabranio. I zato još jednom ponavljam, znači da nema stvari koja više djeluje na čovjeka i koja čini da čovjek ostavlja ono što je zabranjeno, osim od tvog vjerovanja i tvog ubjeđenja, i tvog ubjeđenja koje je vezano za sudnji dan. I zato čovjek, kada se svakodnevno druži sa kun'anom, kada se druži sa Allahom tabareku wa ta'ala knjigom, onda svakodnevno prolazi, znači na ilazi i na spominjanje, na spominjanje sudnjeg dana. Znači tako je da iz, iz ovu vrstu bolesti, znači pronalazimo lijek u čemu? Pronalazimo lijek u fatihi. Dobro, druga vrsta bolesti jeste bolest šubhi, odnosno bolest dilema. Znači šta znači bolest šubhi, bolest dilema? Znači to su e, pravci koji su ostupili od pravca istine. Od pravca na čemu je bio Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam i na čemu su bili ashabi Allahov od poslanih sallallahu alaihi wa sallam. I onda ja ti pravci kako bi uljepšali. Znaci tu svoju naistinu. Znaci dolaze da tako kažemo sa dokazom iz Kur'ana ili Sunneta. Zato prošli put smo govorili od opet trčamo. Znaci da nema pravca od ovih pravovanca, a da ne kaže da je na Kur'anu i Sunnet Allahovog poslanika alejselatu selam. Međutim ako se vratimo na osnovu njihove ideologije, vidjećemo da postoje stvari kojima daju prednost nad Kur'anu i Sunnetu. I zato neki kažu, znači kada dođe objava i kada dođe razum, daje se prednost razumu. A onda tekstove objave iz Kur'ana i Sunnata tumače onako kako odgovara čemu, kako odgovara, kako odgovara razum. Međutim, onda dođe, kako bi, na primjer, kako bi dao mjesto razumu pod navodnicima, znači ovo spominje samo kao primjer, dođe sa ajetimu kojima se govori o razmišljanju, kako o razumu i tako dalje. Znači redu, to ajet jesu koji govori o razmišljanju, međutim je govore, jo razum, međutim je govore, niti u puću na to da se razum šta, da se daje prednost, da se daje prednost nad objavom. Međutim, iskrive značenje tog teksta, bilo Kur'ana, bilo sunneta, i onda to njihovo predstavljanje tog teksta, onda ono, onda ono postaje šta? Postaje šubha, postaje dilema. Zato što sa njom ne želi, znači ono, što osnovno jer rekli smo da je razlika između ehli i al-jamaati i drugih pravaca što ehli sunnetu al-jamaat prilazi tekstovima da ih prihvati i da razumiju onako kako oni A ne prijetno da ima znači svoje mišljenja, svoje uvjerenja i da onda da tako kažemo čaprka, znači da tranži ono što odgovara kako bi to kako bi to šta, znači kako bi to dokazao. I zato ova bolest je gora od prethodne bolesti. Dobro, zašto je opet ova bolest gore od prethodne bolesti? Znači zato što čovjek koji je iskušan sa grihom, on dok čini taj grih, on zna je to haram. On zna je to šta? Haram. Međutim, čovjek kada je novotarji, on misli da je on na, on na istinu. I zato, znači, toliko je došlo. Znači, tekst ovo od Salafa u kojima se govori o opasnosti novotarija i da je novotarija veća od, znači, ove vrste griha. Pa sako prenosi da su jednom čovjeku, da su jednom učenjaku iz generacije Salafa došli, Jeraklo bio je mladić koji je či, koji je krao, koji je presrečo ljude po putejima, međutim kaže počuo sada da čini da čita rafidijske knjige. Pa kaže recite mu obavjestite mu da onda kada je krao i kad je bio lopov što je radio, što je radio, da je bo, da je bolji nego sada kada u ovaj ovaj vid novatarije. Zašto? Zato što čovjek tada znači imao uvjerenje da je na istini i da ono što čini da je to da je to dobro. Dobro. E, I zato, znači, što vam kažem, znači, da u Fatihi, znači, da je lijek, znači, kako je lijek? zato što smo prijateljno spomenuli, zato što ovde, iako, znači, pogledajte, kratkoću ovih ajeta, znači, pogledajte kako ihdi nas seratal mustaqim, kako vaj seratal mustaqim, pojašnjem, u sljedećem ajetu, da je to put onih koji su takvi i a ne takvi i Pa su takvi i zato što su, znači, na put onih kojima Allah Đelšanu podari svoje blagodati. Kome Allah u. وصول النساء نوزيشاني الله تبارك وتعالى كاجة ومن يتعلها والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصادحين غير المغدوب عليهم والضالين ناچي أننا بوتونينا كويسس نصر ديو يبوتوني كويسو زلوطا كسونينا كويس الله تبارك وتعالى نصر ديو توسو Kosoneti, kosoneti koji su salutali, znači to su kosokršćani. Znači, ma da, znači zašto su zašto su Židovi nazvani al-magdubi alayhim? Al-magdubi alayhim? Zašto su oni ti na koje se Allah taborik ve taala euh, Zato što istinu znaju, međutim i ne slijede. Zašto su kršćani nazvani da su nazvani da su ad-dalin ila d-dalun? Zato što rade međutim nemaju znanja. I zato iz ovog ajeta se uzima Da sve kona iz ummeta, koji ima znanje, a ne radi po njemu, da on ima kod sebe osobinu čega? Židova. Židova. A onaj koji hoće da ibadeti Allahu te wa ta'ala, a ostavi traženje znanja, ili badeti Allah, Allahu te wa ta'ala ala djehal, po neznanju, da ima kod sebe osobinu čega? Da ima kod sebe osobinu? Osobinu kršćana. I zato je također i ovde znači ovdje je naznačeno šta? Lijek od bolesti šubuhata i šehevata. Znači, lijek za bolest strasti je šta? Da ne budeš od onih koji su magdubi alihim, koji imaju znanje, a neće po njemu da radi. A lije ih za bolest od čega, od šubhi i dilema, da ne budeš od abbalin, znači oni koji su zalutali, koji, koji su ostavili traženje, koji su ostavili traženje znanja. Mada naravno, ne znam da li sam spomena prošli put, znači da nije jedina osobina, znači da neko ne pomisli, znači nije jedina osobina židova, znači što znaju o što neće po tome da radi. Znači, to je jedna od njihovih osobina koja je naznačena, naznačena od ovoj Kuranskoj suri. Niti je jedina osobina, kršćan, da se oni zalutali, nego dakle, ovo je samo jedna osobina koja je ovdje naglašena. Provo, ovo je jasno. Dobro. E, šta smo joj spomenuli prošli put od Fatihi, sjećatel se? Znači, spomenuli smo vrste temhida, o tome smo govorili, znači, spomenuli smo boli, smo joj spomenuli uslov primanja dobro ovdje, djela. Dobro e također u Fatihi, od stvari koje uzmamo, od pouka i poruka uzmamo iz Fatihe, jeste uslovi uslovi dobrog djela ili uslovi koji treba i da se nađu u čovjeka kako bi njegovo djelo kako bi njegovo djelo bilo, kako bi njegovo djelo bilo primljeno. Uslovi da bi djelo bilo primljeno, koliko postoji uslova? Postoje dva uslova. Koji su to? Naći iskrenost a drugo je Kaći da je uskladu sa sunnetom Allahovog rasula sallallahu alejhi ve sellem. Da je postoji veliki broj tekstova iz Kur'ana i Sunneta koji kazuju na ovo pravilo. Ili da kažemo koji kazuju na ova dva uslova. A to je da bi delo bilo primljeno, da mora da bude šta da mora da bude urađeno iskreno كوش تو كاز الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا كسنادا سس سويي غسپودار نكا چيني dobro dzieło znaczy obowiazuje dobro dzieło to jest da ako nije u skladu sa sunnatom Allahovu kwasanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato saki put u Koranu kada se spomene amel salih ili amelun salih ili as-salihad, znači misli se našto, načina djela, koje su u skladu sa sunnatom Allahovu kwasanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer sakova djela koje nije u skladu sa sunnatom Allahovu kwasanika alaihi salatu wa sallam ne može da bude dobro. Zatim drugo drugi uslov jeste da djelo bude učenjeno, iskreno u ima Allaha tabaraka wa ta'ala. I na ovu, znači na ovu sar postoji dosta tekstova, takođe iz Kur'ana i Sunnata, koji na to počuju. Načeto toga je hadis, znači hadis kudsi zabilježjima muslim, muslim sa iho, da bu radi radiyallahu ta'la ta anhu, da Allah tabarak vata'ala kaže ane aghna shuraka i ani shirki. Kaže Allah tabarak vata'ala ya sam najnepotrebni znači ja sam najnepotrebni nekog djela koje nije učinjeno radi mene. Znači ishodno kako se tamo pravodi. Kaza faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Pa učini neko kodiolo. U kojem mi nekoga pripiše taraktuhu wa shirkahu. Ja ostavljam njega i ostavljam njegovo djelo u kojem je nekoga pridružio. Dači uzišen je Allah te barekutaala nejali odna za primi djelo, dači u kojem u kojem smo učinili širk, što znači učinili smo širk, znači imali smo namjeru i zadovoljstva nekog drugog mimo uzišenog Allaha te Također, o tih te tekstova jeste hadijs koje je zabiliož ibn Mađi u svom sunanu, da Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i obratio se ode ashabima. Obrate pažno. Znači ode se Allah posanik alaihi salatu wa sallam obraća ashabima. Kaže, ala uhbirukum bima huwa ahwafu alaykum andi minal mesiha dajjal. Kaže, hoćete da vas obavestim onom za se više bojim za vas nego mesiha dajjal. Znači kaže, kaže ashabima, hoćete li da vas obavestim onome Čega se više bojim za vas nego što se bojim as-sihadadja. Pa kaže ashabi hoćemo Allahu poslan. Pa kaže ashirku l-khafi. Kaže iscrivenir shirka. Dakle misli se na shirku namjeri. Kaže يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Kaže usne čovjek pa da poslanik spomenuo primjer. Dakle ovaj shirkh može da bude vezan i za namaz, i sadaku, i zakat i tako Kaja čovek ustaneda kranja pa kaja ulepšava svoj namaz. To je čini ga lepšim i dužim za to, što vidi da neko drugi vleda unega. Tako udjela Allah posanika alaihi sallatu wa sallam kao što zabiljejima mahmadu svoj musnadu. Kaja, wa sallahu ono akhvafu ma a khafu alaikum, al shirkul asghar. Kaja, na ime širštu sebojim za vas, kaja izhaadna, jestli kaja al shirkul asghar, mali širk. Fasuhila anhu faqala ria' pa upita za nega, pa salliku sallahu alaihi wa sallam detorija. Dobro, znači ove stvari, znači gdje nalazimo osnovu za ovoga u Fatihi, znači za dobro djelo, tehidina sarat almustaqim. A gdjeđi gdje nalazimo osnovu za za iskrenost? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Znači iyyaka na'budu, znači samo obožavamo samo tebe. Znači prošli put smo rekli da ovaj ajet, znači sa strane jezika. Znači ovo ova ov, fraza da je rečena na arapskom jeziku na'budu ke wa nasta'inu kebilo bispram obožavamo tebe i tražimo pomoć od tebe, bila bi isprava. Međutim, radi bitnosti, prvo je spomenut objekat, mefu'ul bihi pa a to je ijake, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Znači, kao da se kaže, ne obožavamo nikoga osim tebe, ne ti tražimo pomoć nijedkoga osim tebe. Zato što je definicija širka, usmiravanje ibadeta nekom, nekom drugom, mimo Allaha tebara ki wa فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو كافر المشرك كوس مينيش تو ديبادا ناكومي ميمو الله تبارك وتعالى وساتيم постаје неверник مشرك لذلك هوذ речено اياك نعبد значи само тебе обожавамо и само тебе помоћ тражи и зато је спомена било يدفع الرياء واياك نستعين يدفع العجب درјечи da ajet odnosno svjeso riječ Allah te barekuta taala ija naabudu samo tebe obožavamo da od čovjeka odstranjuje šta Rija. a riječ Allah te barekuta taala samo tebe tražimo, da čovjeka odstranjuje šta samo umišljenost al-ujb kako se prevodi znači umišljenost jer čovjek znači kada obrati pažnju na riječ Allah te taala samo tebe obožavamo znači vidi da to obožavanje mora biti sa ihlasom. I samo Allah, tebareku, ta' darat. I zato Allah vam dao sako dobro. Znači, prenošeno je dosta predaje od Selefa. Ovo je radikrat, ko će nećemo navoditi. Znači, gdje se prenosi od Selefa da su govorili, da stvar koju se najviše bojali za sebe, znači jeste upravo ovo. Znači jeste upravo ovo. I ovo je, znači, što, e, od toga što je spomenio ima Bukhari u svojom sahihu, od Ibn Abi Mulejike da kaže, sreo sam 50 ashaba, Allahuv ku sanaika sallallahu alayhi wa sallam sakki uni sabiyo nifak za sebe. Znati sakki isodni boyo da je na nifak dallah tbaraka ve taala satua. Znati ne tabiin min tabiin nego ashabi Allahu ku sanaika sallallahu alayhi wa sallam suprat me ihlasu yashta supratna khasu nifak iskin je steni fak. I zato, znači da kažemo drugi stvari. I zato čovjek načalo da dao svako dobro, znači svaku u svom djelu. Koliko god bilo malo, mora da razmišlja O svojoj namir, o svojoj iskrenosti. O svojoj iskrenost. Jer, Subhana, kada čovjek bude spušten u Kabor, kada čovjek samo se sjeti prizora smrti, znači tu čovjek neće poželiti niti auta, niti bogatstvo, niti kuće, niti metak, niti ovu, će samo poželiti da ima što više dobri dijela koji su bili Allaha, Tabaraka, Utajima. I zato, znači, Fatiha nas podsjeća znači, na ovu stvar, a to je na stvar ihlasa. Druga stvar, što je da spomenuo Šehe Hussama taimija, znači, stvari i M Traženje pomoći. A to je, pogledajte, znači koliko je čovjeku potrebno e, da kažemo prije svega da zna da je u potrebi za Allahom, tabaraka u ta'ala. To jeste da je u potrebi za Allahom u pomoći. Znači, čak ibadet. Ibadet ne možeš da učiniš ako te Allah, tabaraka u ta'ala, na pomođe. Pa šta je tek onda sa stvarima koje su ispod? Šta je tek onda sa stvarima koje su ispod? I zato pogledajte ovdje, ijake nabduva, ijake nestanje. Iako isti jaane, traženje pomoći, od vrsti ibadeta. Mađutim, radi bitnosti, ovo ovog ibadeta, a to je traženje pomoći od Allaha, uzvišen je Allah tabareku wa ta'ala ga ode spominje. A u osnovi, traženje pomoći, odnosno istja'anet, ali istja'ane je od vrsta ibadeta. Mađutim, radi bitnosti, uzvišen je Allah tabareku wa ta'ala ga ode spominje. I zato, znači, ne, ne sme nikog od nas da zavara njokov ibadet, niti da on može, niti ovo, niti ono. Nego za svaku stvar tražiš pomoći od uzvišenja od Allaha tabareku wa ta'ala. نماز تراجيش بموچه دو زوجه نوغا الله تبارك وتعالى زار الله جل شانونا نودي دو سور إبراهيم ربي جعلني من مقيم الصلاة الله چنمي أدني كوي أباو ديو نماز دواء الله بكوسانيك صلى الله عليه وسلم ودواء كوي نعمش بشو الله بكوساني صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم اجيوي او ويچني برحمتك استغيث تراجيم بموچه ويوملوشك لا تكلني الى نفسي طرفه عيني لا مهمه برпустити самом себи колко е трптай ок نجد الله possessesni sallallahu alayhi wa sallam يا مليق يتراجعد الله تبارك وتعالى قد дага на препусти самом الله possessesni karehi salat wa salam يركو جبل يا معاذ اني احبك ومعاذ يا ظليم نموين после svakog намаза оставити على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله possessesni على ذكرك da te spominjem o šukrike i da se zahvaljujem o husni ibadetik i da ti liepo činim ibadet. Znači, poslanika, ali i salatu, još se nama, još jedno ponavljam, kaže ve riječi Mu'ad ibn Džabalu, koga je volio, kaže, nemoj ostaviti posle svakog namaza, to se posle svakog farz namaza, da kažeš Allahumma inni ala dhikrike, o šukrike, o husni ibadetik. I zato pogledajte koliko je, Važnost, je je bitna stvar da tražiš pomoć od Uzvišenoga Allah te baretu ta da ti dadne pomoć u čemu, u ibadetima, u ibadetima koje, u ibadetima koje činiš. I zato pogledajte, da Allah te barekuta Taala sačuva i da učtsti naše srca. Znaci koliko je ljudi koji su bili na namazu, postavili namaz. Koliko je ljudi koji su bili na nekom djelu, dobrom djelu, pa su to dobroo djelo zamijenili sa hrđavim dijelima. Da nas Allah te barekuta Taala odgovara sačuva i zato od ovoga koji najviše učio Allahu poslanim sallallahu alayhi wa sallam reci la ya muqallibal moje srce na tvojoj veri ili na pokornosti pokornosti meni zato draga braćo Allah nam dao sa da se pomažemo u jedna od najopasnijih stvari a je da čovjeku dođe momenat da misli da nije u potrebi za da dopadne u gaflet, da netraže pomoć od džezishnikova Allah tebarak ve taala. I zato ono što je najvjednije kod nas, a to je iman, to je namaz, to je ostalo, Allah tebarak ve taala sačuva bese ga toga možemo ostati. Ako nas Allah tebarak ve taala ostavi bez svoje pomoći. Dakle samo da nas Allah tebarak ve taala ostavi bez pomoći, znači molimo Allah tebarak ve taala da, da, da, da, da nas ne da ne budemo bez njegove pomoći. I zato pogledajte neka, ono što čovjek može na sebi vidjeti Pogledajte neka kako neki ibadeti koji su lahki. Koji su laki. Kako čovjek ne može da čini? Na primjer zikr. Jel' zikr težak ibadet kad pogledaš sa strane? Ne. Da spomineš Allaha 10-15 minuta. Da čitaš puta ujutru, jutarnji zikr saviška. Demet. Ili namuk. Ili ova zikr, ona zikr. Naci ta ko lako. Naci pogleda kaže subhana subhan subhan Allah. Da zikriš la la lahaula Znači lahko, mažu ti nemožiš, morsko ti, koda ti šorat, nemožiš, zašto? Za to, što ti Allah nadele šamo, znači za što ti ostavili bez svojej pomoči. I za to, što kažu arabi wa alaiha faqis, to uzmi kao primer. Znači tako su in svarima možno ostaneš bez Allahuma, tebara ko ta'ala pomoči. I za to Allah vas nagradu vodov, Allahuma inni ala zikrike, wa šukrike, wa husne ibadati, učite, ako ne znaete, znači ne Allahuma inni ala zikrike wa šukrike wa husni, wa husni ibadetike. Dobro. Znači, smo spomenuli šta? Znači, uslove, uslove dobrog, uslove dobrog djela. Dobro. ostvari koje će muzeć danas, Allah vam dao sako dobro, jeste vjerovanje u Allaho tabaraka wa ta'ala kader. Vjerovanje u šta? Wallahu tabaraka wa, wa ta'ala kader Wallahu tabaraka wa, wa ta'ala određenje. I želim da malo obratite pažnju, znači na ovo što ćemo spomenuti, jer jedan Tako da kažemo, jedna veoma bitna stvar o kojoj ćemo uz Allahu Tebareku Teala pomoć, znači reći ono što je ono što je najosnovnije. Dobro. E, virovanju Allahu Tebareku Teala kader, Allah vam dao saku, dobro znate, da je to jedan od šest imanski, imanski šaktova. I naravno, ako zanijeće, da kažemo, virovanju Allahu Tebareku Teala kader, on sa tim postaje šta? On sa tim postaje I opasnost također se ogleda onoga koji pogrešno razumije vjerovanje u Allahu tabarak vata'ala, u Allahu tabarak vata'ala kadr. I zato veliki broj frakcija, znači od ovih znači frakcija koju smo prijateljno govorili, spominjali, je pogrešno razumiju ili da kažemo pogrešno razumije kadr je vjerovanju u Allahu tabarak vata'ala kadr. U Allahu tabarak vata'ala određenja. Naravno neki od tih, da kažemo, mišljenja, i uvjerenja su prisutna kod ljudi, jer su prisutna kod neki koji sebe nazivaju islamskih misljocima i tako dalje. I zato znači, čovjek kada ovu, da kažemo malo dublije, razumi i nauči ovu stvar, znači može znači, primijeti ili može vidjeti znači, pogrešna, pogrešna objeđenja ili vjerovanje kod određenog broja ljuda. Znači, prije svega važnost i bitnost ovoga se ogleda znači, od stvari koje ćemo spomenuti, u stvari koje, gde se ogleda važnost i bitno svirovanje u Allahu Tebareku Ta'ala Kadar, Jeste, znači, predaj koji zabilježi ima muslim u svojom sahihu. Znači, ovo je, da kažemo, e, poznati hadis, znači hadis Džibrila. Međutim, u sahihu imama muslima je spomenuto da su došli ljudi kod Ibn Omera, kod Abdullah ibn Omera, sina od Omer ibn Khattaba, radijallahu tala anhu, i rekli su mu da imaju ljudi koji ne vjeruju u Allahu Tebarak Ta'ala Kadir. Pa, Abdullah ibn Omr, kada je to čuo, rekao im je, kaže, kada sretneš te, Znači, reku onome kojmu je to oprenio. Kada sretneš njih, kaže, fa'ahbir hum, kaže obavijesti ih, enni bari'u minhum. I kaže, obavijesti da se ja njih odričujem. I kaže, tako mi je Allaha, kaže, kada bi udjelili kada bi sadaku koliko je brdo uhud. Kaže, Allah djelašanhu ništa to od njih ne bi prijimio, sve dok ne povjeruju u kadar. Allah, djela šanu, ništa to od njih ne bi primio sve dok ne povjeruju, kod ne povjeruju u kader. Jod predaje od selefa jeste da kaže Hasan al-Basri, kaže ko porekne kader, on je porekao islam. Znači, ko porekne kader, on je porekao šta? On je porekao islam. Dobro. Mojde sa pitanje dolazi pri nego što počnemo govoriti o kaderu. dje se iz fatihe može razumijeti vjerovanju vallahu, tebarek i vata'ala kader? Da, probavamo. Čaj vašta bi imao Molim te. Halekim din. Dobro što mali kim din. To je budućnost, on će se ta sudi dan. Dobro. I mališa Priegor, mali kim din. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kako je hvala Rabbil Alamin? Kako isto ga izolaci, mu važno gospodine. Kako da? Gospodar sve. Halak, ostani do kisju. Naš kako. Halak, kaže da gospodar samo on taj ko određuje. Dobro. Znati jedna svašta određuje to tam hidrobijet halaje gospodar dobro dobro to, to, to, to. to ste rekli svi su koji znamo i koji ne znamo i mislim u odnosu posljednje uredjenja dobro dalje <laughs> ja to te planovao aha ni sati ni dana svi da danas traže dalje <laughs> ah, dalje se trage. Dobro, u stvari, Allah vas nagraduje, znači stvari gdje Fatiha upučuje na verovanju Allahu u tabaraki wa ta'ala kadr, znači prije svega jeste riječi Alhamdulillah, zahvala pripada Allah. Dobro, znači kad kažem Alhamdulillah, prošli put smo govorili što znači riječ Alhamdulillah, jel tako? Jesi smo vzpomenuli, da se sad ne vraćamo. Dobro, znači rekli smo da je to hvala, hvaljenje i zahvalivanje Allahu u tabaraki wa ta'ala na onome što je stvorio, na onome što je dao, na onome što je, je redio. Pa tako od jeste da Allaha tabaraka wa ta'ala hvalimo, da hvalimo njegova lije pa imena i svojstva. Od imena koje, od Allaha tabaraka wa ta'ala imena i svojstva koje hvalimo, jeste ima kadir, onaj koji je kadar da se učini. Pa je koji je kadar da se učini, znači po to podrazumiju, po ulazi kao što ćete vidjeti i, znači, Allaha tabaraka wa ta'ala kadir. Zati na primjer, kada čovjeka nešto zadesi, znači, evo banalan primjer koji ćete vidjeti, nešto čovjeka zadesi, čovjek kaže Alhamdulillah. Wa ala allahu natumi. Na čemu? Na urmeje što Allah jalla šanu dao. Znači se što se dšava, biva sa allahum i tabarak wa ta'ala određenim. Zatim također druga stvar. Za to što allahu tabarak wa ta'ala kadar od rububijeta. Za to što allahu tabarak wa ta'ala kadar od verovania utvode allah tabarak wa ta'ala gospodar. Zatim također naše traženje pravo uput, ehdi nas salata al-mustaqim uputi nas na pravi put. Znači, tvoje utraženje upute također ukazuje na što? Ukazuje na što? Znači, ukazuje na to, da Allah tabarika wa ta'ala taj koji daje uputu. Znači, Allah tabarika wa ta'ala je taj koji daje uputu. Znači, zovej put je lekoje četreduoči, znači, ovej čevan stvari, ovej čevan stvari biti jasni, dobri. Tekoje juri pinao što počnemo govoriti o kadaru, znači želimo ovde da spomenem jednu veoma bitnu stvar. A to je zato što je došlo u nekim predajama, i radostojnim predajama, znači di Allahu poslanih sallallahu alayhi ve sellem, zabranio govor o kadaru. Znači kao što je hadis, znači možete zabeležiti, di Allahu poslanih sallallahu alayhi ve sellem kaže: "Ida zukira ashabi famsuku, واذا ذكر القدر فامسكوا." Kada se spomene kadar, znači stanite. Znači ne o tome govoriti. Aći u svom kaže da Kada se spomene kader, znači shuuti telsant, ne možete tu mi govoriti. A mi ćemo govoriti, znači šta sve znači vjerovanje u Allaha tebareke teala Kako sada to? Ha? Glas po na ta gaiba odgovora na ovo? Znači jeste, znači da ovo znači govor o kadaru bez znanja. Znači govor o kadaru bez znanja. Znači da čovjek govori o kadaru bez znanja se u tome temenji na tekstove Kur'ana i sunnata Allahu ak-osanike sallallahu alihi wa sallam. To je jedna stvar. Druga stvar, da čovjek, da tako kažemo se, suprotstavlja Allahu tabareku wa ta'ala na njegovoj odrebi. I ovo je dosta prisutno kod običnog svijeta. I zato to Dobro, brate, poždje na ove ovaj stvari. Znači, Dosta ljudi iz džehla govore riječi u kojima je suprostavljanje, znači da kažemo suprostavljanje Allahu tabarak vata'ala na njegovoj odrbi. Naprimjer, da čovjek kaže, pa zašto je ovo mene snašlo? Da čovjek kaže, šta sam ja Bogu kriv, kao što ljudi kažu. I tako dalje, šta sam ja dužan? I tako dalje. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, čovjek je iskušan i kaže, šta sam ja dužan Bogu? Ili što je ovo mene zadis Znači, ovaj su pristavadi an Allahu tabarik wa Allah tabarik wa ono što daje, ono daje kako? Samudrušću. I to svarje koji ćemo spomenuti, znači, se ono što te zadesi od Allahu tabarik wa kadara, znači, mora da budi šuveren, da utum ima mudrušća. I zato, ova asari vezane za nešto, što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, što se zove rujno mišljeni Allahu tabarik wa Kaže Kaži ibn qayyim da nije došla u Kur'anu, prijetnja, ni za jednu stvar, kao što je došla za ružno mišljenje Allahu u tabarik wa ta'ala. Znači, ovo dobro zavidešte, dobro zapravi. Da u Kur'anu nije došla prijetnja za neku stvar, kao što je došla prijetnja za ružno mišljenje Allahu u tabarik ta Od stvari ružnog mišljenja Allah-u tabarik ta jeste da misliš da ono što Allah-u tabarik wa ta daje, da u tome nema mudrosti. Znači, sve ono što Allah djelašanu udadni, da kažemo da kažem od iskušenja, da Bogatstvo. Bolest. U sve tome ima mudrost. Međutim, čovjek nekada to vidi, nekada čovjek to ne vidi. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala kada iskušava, iskušava kako on hoće i koga on hoće. I zato Allah, tabaraka wa ta'ala, iskušava poslanik. Za nekaže poslanike, alaihi salatu wassalam, da oni koji su najviše iskušava, su ko? Poslanici, zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze. Znači, nije da Allah, tabaraka wa ta'ala, iskušava ljude samo, jer od njihovi Znači, nekoga od njihovi grija neko ga radi da ređa i tako dalje. Međutim, sve što čovjeka zade si u to ima mudrost. I zato čovjek kaže, šta sam ja Bogu kriv? Znači, Allah je li šanu zna zašto iskušao. Da li da ti poveća dređa, da li rad tvoj greh, da li rad ovoga. Međutim, Allah, tabarik wa ta'ala, u tome ima mudrost. I zato govor o tome je, da kažemo opasa. I zato, znači, kada također, kada ulema govori o zabrani govora o kadru, govori o tome da čovjek se su predstavlja Allahu tabaaraku taala na njegovim, na njegovim kaderima. Dobro. <coughs> Činjaće han sunnetu al-jama'a kada se pojavile razne frakcije kada ovo kako je u pitanju kader, tako općenito kada se pita druge stvari. Su pogledali tekstove Kur'ana i sunnata koji govore o tome. I onda su nam dali šta? Da znači iznijeli Kako je ispravno vjerovanju tu stvar, tačnije kako od ispravno vjerovanje? Wallahu tebarekvi wa ta'ala kader. Pa se pojavilo islamu pravci, znači koji su ostupili od ispravnog vjerovanja. Bilo da se radlo kaderijama, bilo da se radlo džabrijama. Znači pojavio se je pravac, jer pojavio se pravac koji se zvali džabrija. Znači oni su rekli šta? Znači oni su rekli sve što čovjek uradi, sve što čovjek radi od dobrog, od lošeg, on je na to primuo radnje. On je na to šta? Primoran. Znači, oni, su, oni kažu, sve što čovjek uradi, čovjek je na to primoran. Znači, ti nemaš izbora, nego si primoran da to činiš. I kažu, čovjek je isto kao lis na drvetu koje gvjetar okreće kako on, kak on hoće. Znači, oni su ovdje rekli, još jednom ponavljam da je čovjek primoran. Znači, čovjek nema šta? Svoju vodnju. Dobro, pojavio se drugi pravac koji su rekli nema kadara. Znači, šta znači nema kadara? Čovjek je potpuno slobodan. Znači oni su rekli šta? Da je čovjek potpuno slobodan. Pa su rekli također Allah tabareku wa ta'ala nije tvorat zla. Allah -l -l -šanu, je stvorio, međutim samo ono što je šta? Dobro. A ono što je loše, uziršeni Allah tabareku wa ta'ala, to nije stvorio, nego je tvorac toga ili čovjeko nefs ili sam čovjek, ili šetan i tako dalje. Pa su zapalu veliku stvar, a ja to je da kažemo stvar širka zašto? Zato što ako to kažemo, onda ispade, na odbila je ta'ala da i dva boga Bog dobra i Bog zla. Kao što je to bio, znači, pravac prisutan kod velikog broja vjera koji su mušnici, nogobošći. Znači, Bog dobra i Bog zla. Znači, ako kažeš da Allah Đelšanu nije tvorac zla, onda kažemo šta? Znači, Allah Đelšanu tvorac dobra, a tvorac nečega drugog je šta? Znači, i ovo, ili ono, i tako dalje. Međutim, dok, znači, Allah Đelšanu je tvorac i dobra i zla. Međutim, Allah Đelšanu ono što stvara od zla, pati znači, stvara i u tome daje mudrost. Nači iblis. Je li iblis zlo ili nije zlo? Koje yes, yes. Ko je stvorio iblisa? Oh. Nači potom i homo, nači ga je drugi stvari. Nači je zar nije iblis najveće zlo? Dobro, koga je stvorio? Allahu tebarak Dobro, dali je Sara i iblisa ima mudrosti? U stvaranju iblisa, u stvaranju strasti, u stvaranju Džehennema, u stomu tome je mudrost. Dakle znači, da se vidi ko će sletiti pravi put, ko neće sletiti pravi. Da ćemo zabilježiti da je dobro. Načerno bitna stvar za ovo, znači sve Allah dželle šanuje tvorac i dobro i zlo, i sve što ono Allah te barekute taala stvara od zla, znači Allah dželle šanu mu to me daje šta, Allah dželle šanu mu to me daje mudrost. Dakle činiace gresum na taljama ta su sabra li tekstovi Kur'ana i sunnata i predstavil nam na da kažem pojednostavili što znači ispravno vjerovanje u Allaha te barekute taala znači, ispravno vjerovanje kako u našem vjerovanju ne bi bilo stvari koji su neisprane. Jer opet vam kažem, ovo je stvari dešavane. Ja prije nekoliko dana pričam sa čovjekom, čovjek kaže, čovjek je završio, čovjek kaže, Allah Jelšanu nije stvorio zlo. Kaže zlo, kaže Allah Jelšanu ga nije stvorio. Jer kaže, kako da Allah Jelšanu stvorio ovo, ovo, ovo i tako da. Dobro odgovor, ne, ovo je Allah Jelšanu kaže, u omeni šar ima hrha. I od zla kojeg stvara ko? On, kojeg je on stvorio. Znači Allah zemlja šanuhu je taj koji je tvorit zla. Vecite, hoći da vam kažem da su so ove ovaj stvari prisudne. Jer svaka devijacija u vakidi u vjerovanju ostavlja traga na ljude. Znači svaka devijacija u akidi ostavlja traga, ostavlja traga na ljude. Dobro. Ispravno vjerovanje, Wallahu tabarak i vata'ala kadar podrazumiva četiri stvari. I ovo put, hoći da znate ko, znači odmah. Znači podrazumiva četri stvari. Prva stvar, jeste Allah'u wa tabarak'u wa ta'ala znanje. Odnosno, prvo, zabilište znanje. Šta znači znanje? Jel Allah'u wa tabarak'u wa ta'ala znanje? A to je Allah'u wa tabarak'u wa ta'ala znanje koje je savršeno, koje je potpuno. Znači, Allah'u wa tabarak'u wa ta'ala znanje koje je onako, kako je opisano u Kur'anu i sunnetu. Allah'u wa tabarak'u wa ta'ala kada govori o svom znanju u Kur'anu, kaže šta? Zna tajnu ili skrivenu i uskriveni. وما تسقط من ورقه الا يعلمها نباذن ليس درفته هذا الله جل شانه تو نزله ان شاء الله جل شانه سويم بذلله سويم سвершенيم بذلله يزناو prionogo što će ljudi prionogo što će tvorijo ljude جل شانه prionogo što će Allah je šami znao u stacionije brati. kako sa svojim znanjem. Ulema kada u spomeni, spomeni Allahu pripada najviše ni primjer, znači spomeni primjer, Allahu pripada najviše ni jevo je znači da kažemo bio da adet salefa. Znači Imam Ahmed u svom djelu rada radd 'ala 'ala zanadika wal jahmiya od grobovi i jahmiya, ma spomeni primjer pa na primjer Allahu pripada najviše ni primjer. Znači lama kaže na primjer ima profesor koji dugo predaje učinci. I on dugo Naci zna kakav je ovaj, kakav je ovaj, kakav je ovaj. Naci zna iz čega? Iz svog iskustva. Naci njegovo iskustvo i njegovo znanje. Naci čine Donald Kluke zna, načuva je za pet se, ovaj za četvrticu, ovaj za trice i tako dalje. I ono dosta se slučajeva kada dadne njima, na primjer ispit ili test, prije nego što oni ne urade, on može odkluke znati ko će šta dobiti. Al pa tako, zato što je podučavao četiri pet godina i četiri pet godina je sa njima. Pa tako gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega Znači je stvorio stvorjenje, međutim svojim znanjem zna šta će on ju raditi što je, prije što ih je stvorio. I zato, znači ako pogledamo, znači obrate pažnju, Allah dao sako dobro. Kad uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, govori o svom znanju, kako spominje, kako spominje svoje znanje. Druga stvar jeste da je uzvišeni, druga stvar, pisanje. Druga stvar je da je uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, naredio da se sve zapiše da se sve zapiše. Znači kao što na to ukazuje hadis koji je zabilježio imam Muslimu sa riju, kod je da zabilježi da uzvišeni Allah t'barak ve taala prije nego što je stvorio stvorio nebesa i zemlje, na zemlju na koliko? Na 50.000 godina, znači zapisao znači šta će ljudi, šta će ljudi uraditi, šta će ľudi, u 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Dobro, znači pogledajte sada u pisanje znanje, a za te pisanje Allah t'barak ve taala je naredio da se uluhul mahfuz zapiše šta Šta će ljudi raditi? Znači to pisanje plod čega? Allahom Đelešanu ustane. Znači ovo odmah, ne da način ukazuje i isključuje nešto što se zove džabr, primoranost. Jer Allah Đelešanu, znači pisanje, nije, nije jes jednako primoranost. Znači ako Allah Đelešanu zapisao da ča ja sada dimiti ovu čašu, to ne znači da me šta na to primorio nego uzvišeni Allah je znao da ću mi ovdje sjetiti i to je zapisano. Međutim, to pisanje ne znači da nas je Allah Želešanu primorio. Primori. Jer neki misle, znači, od šubihi, oni koji kažu da je čovjek primoran, njeste zato što je Allah Želešanu šta? Zato što je Allah Želešanu zapisao, odnosno na redu je se zapiše sve što će ljudi što učiniti. I za to pisanje je plod Allahovog Želešanu plod Allahovog Želešanu znanja. Je li ovo u redu? Dobro, sljedeća stvar jeste al-meši'e. Odnosno, Allahu ve tabarak ve ta'ala volja. Sljedeća stvar, jeste Allahu ve tabarak ve ta'ala volja. A to je, da se što ljudi urade od djela, da to ne izlazi iz kruga Allahu ve tabarak ve ta'ala volja. Znači, se što ljudi uradi od djela, to ne izlazi iz kruga čega? Iz kruga Allahu ve tabarak ve ta'ala volja. Šta to znači? Znači, koja sada odi dignem ovaj sad, ili dinjemo mu u čašu. to je u skladu sa Allahom, tabarak ve ta'ala, voljom. Znači, ako bi rekao da je ovaj pokret, da nije u skladu sa Allahom, tabarak ve ta'ala, voljom, šta bi to značilo? To bi značilo suprostavljanje, da Allah tabarak ve ta'ala sačuvat toga, to bi značilo suprostavanje Allahu te ve ta'ala, u njegovoj vlasti, u njegovoj volji, i njegovoj moći. Zato što bilo da imaju stvari koje se dešavaju unutar Allahove volje i stvari koje se van, Allah je tabarak i wa ta'ala voli. I zato kažemo, se sve što se, se šta, znači desi, sve što čovjek učini, to ne izlazi iz okvira Allah je tabarak i wa ta'ala voli. I zato postoje jedna izraka kod muslimana, znači, koja je prisutna na jeziku običnog svijeta. Znači kako kod Araba pa je tako i kod nas. Naprimjer, kaže Arabi maša Allahu kanu, maa lam ješa lam jekun. Znači ako ima uporište, tako što je među ti koristi. Ono što Allah htio, to je bilo, što nije htio, nije bilo. I ljudi kažu, Allah htio da tako budu. Znači, ne može ništa da iznađi iz kruga Allahume tabaraka wa ta'ala voli. Znači, što znači da naša djela su u skradu sa Allahom voljom i da ne iznađi iz kruga Allahume voli. E, dobro. Međutim, znači li sada to, da čovjek nema ima svoju volju? Ne znači. Nego čovjek, uzvišeni Allah tabaraka ta i svoje iz mudrosti i svoje pravednosti, je sakom čovjeku dao slobodnu volju. I dao da čovjek šta? bira. I da čovjek zna da čovjek odabire hoće učiniti ovo ili će učiniti ovo. Vrata pažnju. Znači, Allah je svakom čovjeku da šta? da slobodnu volju. Jer Allah je nije čovjeku dao slobodnu volju, kakva nam je mudrost, da tako kažemo, osvaranja džennata i džahnama? Ili još prije toga, kakva je mudrost propisivanje šariatskih kazni, na primjer. Na primjer, da se čovjek otkine ruka, a on za to nije kriv, on za to primuje. Zato pogledajte kako. Primer, kažu, čovjek primora da to učini pa ga, pa ga se pa, pa bio kažan. Znači, Allah je, je daleko od toga da učini, da robovi budu, da nešto učini i da zasluži kaznu, a da je na to primora, da nije imao svoju, da nije imao svoju bolju. Nego to, kažem, ova stvar, znači, i na Dunjaluku, ova hiratska stvar ukazuje da čovjek ima šta? Da čovjek ima slobodnu, da čovjek ima slobodnu volju. Dobro, da se vratimo na tekstove Kur'ana i Sunnata, da li Kur'an ukazuje na to da čovjek ima volju? Ukazuje Paceta Najetković znači, vam spomenti, lahak jednostavno. Allahu te ta Marko ta'ala kaže: "Wama tasha'un illa ay yasha'u Allahu rabbul alamin." Vi ne nešto htjeti, a da to ne želi Allah, gospodar svih svjetova. Vi ne nešto htjeti, a da to ne želi Allah, gospodar svih svjetova. Načuvaj Kur'anski ajet, pored svoje da tako kažemo kratkoči, ukazuje na sve zablude koje za lutara po pitanju Zašto? Zato što u onom Kur'anskom je prepisivanje prije svega je prepisivanje Čovjeku, njegove voje. Vomate ša on, vi nećte neštotjejeti. Osim da to neće Allah. Nači to ukazuje našto, da čovek ima meši najma e, vodi. Illa ješa Allahurab Adammin, a da to neće Allah Gospodar sjetova, prepisvanje voje i neht tijeje kome, Allahu ta'ala. Što znači? Načie čovek ima vod zabiranje, hoće učinti ovaku, je neće učinti vanku, međutim to ne izlazi iz kruga, Allaho je te bareke ta jasno? To je naprimer. Da kažemo, golema što spominje primjer, a lahko pripada najizušeniji primjer. Naprimjer, hoćeš da dijete, ispitaš koliko je iskreno u stvari, je li iskreno ili ne iskreno. I dadeš, na primjer, 50 maraka i kažu otići gubihlep. Otići gubihlep. Ti hoćeš satin da ga šta? <coughs> da ga iskušaš, hoće li 49 maraka ili koliko već šljab, marka više, marka manje, <coughs> hoće li vratu na kusu kako treba ili neće? Pa ko učini ovako, Ja znači chu skoduje sa tvojom bolju, a kučni ovako, uskoduje sa tvojim boljem. Zato što ste ti tjedo ga šta? Međutim ono što je ono dobro da učini, to ne izašlo iz kruga tvoje tvoje bolji. Allahu pripada najušeni, najušeni. Dobra stvar jasna. I sledeća stvar, četvrta stvar. Dači vjerovanje u stvaranje. A to je da Allah te baraquta taala tvorat svega. Dači šta znači ovme smo mada, znači prethodno rekli da uzvijšani Allah, tabarik wa ta'ala, tvorat svaga. Šta znači da Allah, tabarik wa ta'ala, tvorat svaga, znači da je tvorat si dobra i da je tvorat zla. Znači sovi pravilom učenjateh ali sunnata al kada spomenu, odgovaraju i oni frakcijama koji kažu da Allah, tabarik wa ta'ala, li je zla. Da uzvijšani Allah, tabarik wa ta'ala, li je tvorat zla. ono što čovek učini odloši i del, znači on je tvorat toga, Da Allah, tabarik wa ta'ala, se čuva I zato se zato jedan je broje nema i kaže i posle predaje mada ovakva predaja nema vjerodostojna poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže al-qadarija magusovi ove umme da su kadarija magus je ovoga ummeta zato što su magusije vjerovali u što znači boga dobra i boga zla znači tim znači koji kažu da nema kadara znači kao da kažu da je čovjek kao da je čovjek taj koji je tvorac kao da je čovjek ili neko drugi ili da je tvorac zna Nego Allah tabarika vata'ala je tvorat svega. Međutim, kao što smo rekli, znači uzvišeni Allah tabarika vata'ala daje mudrost, daje mudrost u svemu, da Allah tabarika vata'ala daje mudrost u svemu tobi. Jer ovo jasno? Znači ovo, ovo su četiri stvari, znači znanje, zatim pisanje, zatim volja i stvaranje. Ove četiri stvari ko razumije, one su osnova kod učenjaka ehli sunnata i džamaata kada u pitanju vjerovanja u Allah tabarika vata'ala, kada u pitanju vjerovanja u Allah tabarika vata'ala qadr Kada je u pitanju vjerovanja, u Allahu tebarek wa ta'ala kata. Dobro, ko zna ponoviti? Četvara. Ja. Islan je zna. Islan je zna. Islan je bolje. Dobro, Allah vas ne radi. I zato kada vidite, kada neko ove četiri stvari, znači vidite da svi tekstovi Kur'ana i Sunnata, znači koliko i kako i tako da kažemo, lakše možemo razumjeti koji svezani za kader ili koji neki tako da kažemo pogrešno razumijemo ili ga stavljaju na pogrešno ili ga stavljaju na pogrešno na pogrešno mjesto. Dobro. O stvari bitnije nakon ukazuje Fatiha, odnosno da su sljedeća stvar, Allahu robovi jeste ispravno poimanje ibadeta. Ispravno poimanje ibadeta. Ova Kur'anska sura ukazuje odnosno govori nam o temeljima ibadeta. Znači temelj ibadeta kod ehele sunnatu vel jamaata su koji Ne, to su ustoji primanja dobrog djela, uh -huh. znači temenji ibadeta. Postoje, uh -huh. znači, znači tri su stvari na kojima se temenji ibadeta. Ljubav, prema Allahu ta'ala strah i nada. Znači, ovo su tri stvari na kojima se temenji ibadet. Kod učenjaka ehli sunnata ili džamaata, a to je, još jednom ponavljam, znači ljubav, strah i nada. Znači, naše obožavanje Allaha, tabarik na primer, naš namaz. Namaz je šta? Ibadet. Ta ibadet činimo prije svega radu čega iz ljubav prema Allahu, tabarik Zato što nam Allah, djelšanu, to šta? Propisao. Zatim činimo to i straha. Kako i straha? Da nas Allah, djelšanu, ne bi kaznio ako ga ostavimo. I znade da nas Allah, djelšanu, nagradi nakon što to, nakon što to učinio. I zato je došlo u govoru sarafa sledeće kaže onaj koji bude obožavu Allaha tabaraka wa ta'ala samo iz ljubavi, on je zindik on je namijanik il murtad odpadnik onaj koji bude obožavu Allaha tabaraka wa ta'ala samo iz traha, on je kharidzija i ne ima kot sebe osobinu kharidzija a onaj koji bude Allaha tabaraka wa ta'ala obožavao samo i znaje on je šta? on je murdžić dobro, večutim ono što želim da ukajem ovde, načeste sledeja čas stvar, a to je što pojesto je Znači, kod našeg svijeta običnog, znači uvjerenje, znači ovo je, kao što ćete vidjeti, kao što ćete spomenuti, znači vjerovanje velikog broja Sufija, pogotovo ekstremni Sufija. A to je da ibadet biva samo iz duboj prema Allahu, tabarika ta wa Straha i nadejnijema. Straha i nadejnijema. I zato ono što je došlo u govoru njihovih velikana, da kažu, ako الله tabarak wa taala obozavam istraha od vatre neka me Allah odma obatri u beda Allahu tabarak wa taala sacu ako Allahu jalal shan obozavam istraha od vatre neka me Allah jalal shan odma obatri Ako Allah će lašanu ubacu u džahnem, džahnem će postati hladan iz ljubavi prema Allahu tebareku vtahala. Naravno neke od ovih stvari, od ovog vjerovanja, je prisutna na jeziku nekog broja njih bez da su svjesni o tome šta to znači. Bez da su svjesni šta o tome znači. Jer ono što ima veze sa ovim, a o tome nećemo govoriti večeras, je nešto što se zove vjerovanje, odnosno ideja vahada tulgu džude. Vjerovanje da Allah tebareku vtahala u samu. Virovanje, da Allah, tebareku ve ta'ala, usvamu. Ovu sovim, ovu virovanje potiče od jahmija. Iako se jahmije, da kažemo podijel, jedni se rekli Allahi usvamu, jedni se rekli Allah, nači, niti unutar svijeta, niti van svijeta. Dobro, da sad oto me ne govori. Međutim, suština uh, ove ideje, vahada tu ljuda, jeste da ne postoji ništa sam Allah, tebareku ve ta'ala. I Allah, tebareku ve ta'ala, usvamu. Znači čak kažu u izmetu, u ovome, u svinji, u svemu tome Allah, tebarku ta'a. I zato isto ga proizilazi, kažu obožavaj, obožavu Allaha, bio kršćanin, bio ovo, bio ono, znači obožavaš isto. I zato što je najružnije stvari, da kažemo da ne kažem najodvratnije, znači njihovo tumačenje, takvo njihovo nakradno tumačenje kur'anskih tekstova. I zato, naprimjer, e, Ibn Arabijevo tumačenje, dosta, e, dosta kur'anskih ajeta. يعني نقوم بمعنى هذه سورة نوح. يالله تبارك وتعالى قال مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا. هذا هو غريحة. إذا غريح شعك سوى تطرقني. قال تطرقوا في محبة الله. قال تطرقن السوء ومور الله ويجبك. تطرقن السوء ومور الله ويجبك. إلا كدا إن يقول لأ نوح ينقول في زياني. في زياني ناردة. دابجال الله تبارك وتعالى. Kaže, njegov narod, kaže, on nije razumio svoj narod. On nije razumio Zato što je njegov narod, kada je obožavao ono ekipove, oni su stvarno obožavali Allaha. Jer, kaže, na postoji ništa, sam Allaha, tabarak u ta'ala. Dobro da se vratimo. Uglavnom, znači, od tih vjerovanja, znači, njihovih, jeste da se Allah tabarak u ta'ala, obožava samo izgubali. Naravno, najveća, ono što je najveća nagrada, człowieka jest alahu tabarak wa taala zadowolstwo i zato każe allah tabarak wa taala wa ridwanu min allah akbar zadowolstwo od allaha jest największe a zadowolstwo od allaha jest wecza znaczy jest największa nagroda meżutim za ne vidimo kakav je bio ibadet poslanika za ne vidimo kakav raga ban wa rahaba istiraha inade znači poslanik Allah dželešan upisuje poslanike i kaže da su ibadete činili šta istraha iznadi zatim pogledajete ibadet poslanika sallallahu alayhi ve sellem uzmeo sam dove Allahovog poslanika alayhi salatu ve selam Allah Allahovog poslanika alayhi salatu ve selam nije tražio utočište O čega od jehennema i Allahovog poslanika alayhi salatu ve selam tražio utočište od jehennema jeste znači Allah dželešan je gozav Allah te barek ve teala rako kako vi to osporavate. I zato ono što je došlo, znači još jednom ponavljam, u njihovom govoru, jeste da kažu da se uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala obožava samo kako? Da se obožava iz ljubavi. Znači nema straha, nema nade, nego samo obožavanje Allah tabarek wa ta'ala iz ljubavi. Naravno, ako pogledamo, kao što se spomeno i tekstove Kur'ana i sunnata, znači od tih tekstova dovoljno, znači samo znači, ajed gdje Allah tabarek wa ta'ala u suri Al-Anbiya opisuje ibadet Allaho i poslanika vai to je kaže lokanu jedu na ragban i rahaba jebojavol su nas istraha iznade ova kuranska sura odnosno fatiha sadrži ova tri načela a to je dubo to je strah i nada rubam kaže allah taborak ve taala alhamdulillahi rabbil Svijest, odnosno u čovjeka rađa ili povećava, ljuba prema Allahu, tabareku ta'ala. Pa kada znaš da je neko rab, gospodar, gospodar koji te stvorio, koji te oblikuo, znači te stvari ko čovjeka rađa iz svijestu, Allahu i blagodatima prema, prema čovjeku. Što opet uzrokuje, ljuba prema uzvršenom Allahu, tabareku ta'ala. Riječ ar-Rahman ar-Rahim, milostivi i samilostni, znači ukazuje na što? Znači na obožavanje Allahe tabareku wa ta'ala nadu u Allahe tabareku wa ta'ala milost. Riječ Allahe tabareku wa ta'ala maliki umid din, vladar sudnje i dan, što smo već rekli kada je u pitanju što vezano za sudnje i dan, znači rađa ku čovjeka strah od Allahe tabareku wa ta'ala kazni. Zato ibadet kod ehli sunnata i džamaata se gradi na čemu? Znači gradi se na na ljubavi, na strah i na nad. I te su stvari prisutne gdje? Znači prisutne su, prisutne su u, prisutne su fatih. Ono što želim da kažem, Allah dao sako dobro, a što sam bio spomenuo u put na početku, a to je da e, spomenuo sam vam predaju od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, znači košto je spomenuo imam Bukhari usom sahihu, kada tumači riječi Allaha tabarako ta'ala, ali kaže budite Allahom ili budite božanski, kao što se pravodi. Abdullah ibn Abbas je govorio, odnosno tumačio ovu riječi rabbanin, pa je rekao, da su to oni allavina juallimunan nasi gharal mesa ili qabla kibariha, koje ljude podučavaju mali meselama prije velikih mesela. To znači, rekli smo, da se odnosi i kad čovjek uči za sebe znanje, i kad čovjek druge podučava, i kada čovjek druge poziva. I zato ono što mora da bude prisutno kod onoga koje ljude poziva, obratite pažno, jeste da ljudima znanje koji ima, na način kako on to mogu razumiti na jednostavan način. Ili mudrejemo u stvar da kažemo uopšte poznata. Ili sar popitan koje je su zastranac da zna da im donese do okas iz nečega što oni šta što oni poznaju, što ne razumiju. I zato pogledajte, kada čovjek zna na primjer tefsir Fatihe. Dači može vidjeti koliko ova Kuranska sura u sebi sadrži odgovora na veliki broj zabluda koje su koje su prisutne. Naprimer, ovdje ću spomenuti primjer kako, znači stvari koje mi znamo i koje ljudi znaju, međutim ako mi bolje razumijemo, kako možemo ljudima spomenuti kao dokaz za veliki broj ovnih devijacija koji su prisutni kod ljudi. Razni vidovi širka koji su prisutni kod ljudi od usmjeravanja i nekom drugom ima laha tebara kao ta'ara. Znači kada ljudi, na primjer, upućuju dove nekom drugom, znači vjeruju da određena osoba svijeta, da ju se so opućuju doba i tako dalje. Obični svijet, ko što čini na kaboru poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, kada odu na hađil, na hađil, kada odu na umru i tako dalje, nekim drugim evlijama i tako dalje. Pogledajte, znači, spomenuš iz Fatihe, spomenemo iz Fatihi, i ja ke na abdu, i ja ke na strani. Samo tebe obožavam i samo tebe po moj strani. Znači, doba je srž ibadeta. Poslanika aleyhi salatu aleyhi salatu aleyhi salam kaže da je doba srž ibadeta. Dobre. Znači, i Allahesanod kaže i ja te ne budu samo tebe obožavam samo tebe pomoz tražim. Jedna stvar. Druga stvar mnoge stvari koje su prisutne u namazu. Daće znači, pogledajte na primjer znači Ulama kada je govorila na primjer o mudrostima Hacja. Je govorila na primjer znači stvari tevhida koje su prisutne na Hadžu ili u propisima Hadža. Isto tako maalim ili maalimut tauhid znači stvari koje ukazuju na tevhid koji su prisutne u namazu. Na pogledajte od riječi, na primjer, i ako nabudve yakena staje. Zati na primjer, od onoga što mi znamo kao etehijatu. I zato šta znači razumijevanje onoga što učimo. Koliko bi najznalo na primjer prijevod ili značenje tahijatu. Nač ove dove koje učimo i novo sikra koje učimo na sedmi. Kaže Allah te barako taala, "Et tahijatu lillahi was salawatu wat tayyibat." Šta znači et tahijat? Vozelam odnosno veličanja. Naci pozdravi i veličanja. Kur'an kaže da ovde, da ovo znači vrste ibadeta. Naci kao što je ruku, kao što je seđda i tako dalje. to pripada sve Lilla Allahu tebarak ve taala. Wa salawat, što znači wa I dove. Naci salawat dove, množina od sala. Sala jezički znači šta? Dove. Kada se jedi i kaže jedni od misle da se misli na pet vakat namaza. As salawat dove pripada i kome? Lilla, samo Allahu tebarak ve taala. Naci, ovde takođe je šta od stvari koje na temu hit. Da ništa od ibadeta se ne da se uput rekom drugom, bismillah alah te barikatu taala. Dobro. Kada donosimo salavate poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta kažemo? Allahumma salli ala Muhammed. Da ke salavatna poslaniku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Salavat, šta znači salavat? I koga se biva salavat kome? Hm? Dobro, što znači blagoslov? Imamo prvo salavat od Allaha tabaraka wa ta'ala poslanihku sallallahu wa sallam. Tako. <coughs> znači blagoslov ili salavat od Allaha tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaketa yusalluna alain nabi Allah njegov malati yusalluna donas je salavat na poslanihka Do Znači blagoslov? Dobro. Znači imaš salavat na poslanika od Allaha, od Meleka i mi kažem Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Imate u tekstu ima, da se kaže, da Meleki donose salavat na čovjeka dok čini tojto. I šta je sad salavat od Allaha? <coughs> šta je salavat od Meleka? Šta je salavat od ljudi? Jer salá jezički znači molit. A terminološki znači namaz, koji mi činimo. Znači to je terminološko znači. Jezičko značenje salá je doma. يزتو كاج الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم بها وصلي عليهم اي كاج وصلي عليهم كاج يا استاذي توست دوي زاجي يزتو كاج الله كاجا اي الله اصلي ماشي دا شنو التريزيم ما لا حول و قوه الا بالله الله ان الله وملائكته يصلون كاج يصلون كاج الله جل شانه كاج الله تبارك وتعالى إمام بخاري يوسوه صحيحه يقوله بأبو العالي طبعينا كي سيصبح بأبو العالي بأبو العالي يقول نحن سكراد كما ما أقول يقول الصلاة من, من الله ثناؤه في الملأ الأعلى صلاوات أد الله تبارك وتعالى يعني شخص هبالياني نكوغا في الملأ الأعلى ووزيشنا مدروشت نحن مجملك نحن أن الله تبارك وتعالى ننسي صلاوات لنكوغا Znači, hvali ga među meleke. Znači, to je posebna odlika. Dobro. A od meleka je traženi oprostar. Znači, u Hadismu se kaže, meleke donose salavat na čovjeka dok čini tojto. Šta znači donose salavat na njega? traže oprost, Traži oprost A kaže od sinova Adamovih, to je dova. Znači, donose salavat za nekog, to jeste doviš za njega. Doviš za posanika sallallahu aleyhi wa sallam, to jeste doviš zašto? Da mu Allah djelašanu poveća da ređe, da mu poveća ovo i tako dalje. Znači što se kod nas prevodi kao blagostvo. Međutim, to jeste doviš za njega. Dobro, pogledajte sada ovo. Kao što spominje ulema, spominje tačni ših Muhammedu abdu l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I zato kako je, je Allah, kako je Allah uputio šeha, šeha Islama, Muđaddida, Muhammed ibn Abdul Wahaba, na pojednostavljeno pojašnjavanje temhida ljudima. Kaže, onaj za koga se molimo, za koga upućujemo dovu, ne možemo se moliti njemu. Znači, onaj za koga se molimo, za koga upućujemo dovu, ne možemo se moliti njemu. Znači, bilo je u pitanju postanike ili u pitanju dobrih ljudi. Kada pitao ni poslanik salavat, kada ispitano dobri ljudi, šta? Da okay. ćemo ta kažemo te hejat, attahiyyat? at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Yes. Beke selam, naseen Allah ve dobri robovi. Dači selam je ovde u značenju dove, znači dovimo za Allahove dobre robove. Dači mimo mimo poslanika. Pa ljudi kažu taj čovjek dobar, on ima mjesto kod Allah, ha, Ako dovimo onima u što spadaju je vlije, ako dovimo za njih, zašto kako da dovimo od njih? Znači pogledajte kako je jednostavna stvar. Znači ako namazu dovije zaposlanika i dovije za dobre, kako da dobra čaž, kako da upučiš do u njima. Znači ako se zanekoga dovije, ne možeš sadoviti od njega i strašiti od njega. Zato vam kažem, da znači, čovjek je stvar, koliko god ponekad to pojašnjavali, znači sa dosta dokaza, ponekada je to prisutno, ponekad je to prisutno u znači jednostavnim, u jednostavnim dokazima. I zato, znači, ovdje još jednom ukazivam, znači na jednostavno prenošenje Allahuma je tabaraka ta'ala, na jednostavno prenošenje, znači čovjek mora biti mudan, jednostavno prenositi, jednostavno prenositi Allahu tabaraka wa ta'ala, jednostavno prenositi Allahuma tabaraka wa ta'ala vjerujem. I zato molimo, moramo, molite Allah, da vam podari zdanje, i da podari mudrost u prenošenju, mudrost u prenošenju zdanja. U stvari, koji još ovdje sadrži Fatiha, Međutim jele vrijeme. Da znači e govoriti, to je doba. Načelo vas nagrađuje zato, znači što je srž zato što je srž Fatihe, znači dobar. Zato što je srž Fatihe šta? Riječ Allahu te barek ve taala ihdina sirata al mustaqim. Znači ako pogledam, znači pogledati, kažem alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir ar ar rahim, maliki jeumiddin, ija kanabudu ijak, ijak nastein, ihdina sirata al mustaqim. Znači sve ovo dolazi radi čega? Zato što da Allah te barek ve taala, znači da budemo, tražimo da budemo na pravom putu. Ovo tvoje traženje da budeš na pravom putu podrazumijeva šta? Jer čovjek ponekad može reći, znači ja na svakom nekatu, tražimo da lahja lišanu da me uputi na pravi put. Pa znači nisam na pravi put, ako sam na pravi putu, kakav je da smisao da tražimo da lahja lišanu da me uputi na pravi put? Ove riječi put me napravi put, znači pojasni mi pravi put. Znači pojasni mi da znam pravi put. Zatim učini me da budem na tom putu i treća stvar učini da umrem na tom putu. Znači da mi Allah Jalašanu podari u na to. I zato naše traženje na svakom rekatu da budemo na pravom putu je u stvari traženje da nas Allah Jalašanu učvrsti i da umremo na pravom putu. Jer nije ibret brat, znači koliko će čovjek činiti dijela i kakva će dijela biti ako čovjek neće umrijeti na tim dijelom. Ako čovjek neće umrijeti na tim dijelom. I zato je srčva tihe šta? Znači srčva tihe je ova srčva tihe je ova dova. Zato je normalno u vrijednosti dove I da, znači, govor je o tome, znači, govor je širok, spomenuću sam ukratko nekoliko stvari, a to je, znači, da čovjek treba da zna, da uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, voli da ga pita i da od I da k' ostavimo traženje, znači, to je od uzroka da Allah, djelšanuhu, se naljuti na čovjeka. Da nas, Allah, tabaraka wa ta'ala, sačuma njegove srđbe. I zato, kao što je zabilježi, imam termizi, u svom sunenu, hadisi Hasan, kao što kaje ših Albani, صلى الله كاجا من لم يسال الله يغضب عليه هناك نبده تراجد الله يغضب عليه الله جسني قنادوت الله جسني ندود اذا تو كاجا piesnik u stihoma والله يغضب ان ترقت سؤاله وبني ادم اذا سئل الله preziraj da ostavis da od njega Znači, kada tražiš čovjeka, se što više čovjeka tražiš, se što više čovjeka tražiš, znači šta? Znači sve što više čovjeka tražiš, znači čovjek postane, posred da kažemo do sada. Mađutim, kada upitaš Allah te barek taala, sve što više tražiš od uzišenog Allaha te barek i taala, Allah dželle Allah dželle se to, se to više, se to više voli. I zato se ono ponavljam, znači naše ponavljanje ove riječi hidenes sirat almustakim, je traženju uzišenog Allaha te barek da nas učvrsti na pravom putu i zato molim Allah tabarik wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu i dananjemu umnemu. So iči mu se zadovoljenti kada upitani u tafsir ovej kur'anske suhre molim Allah tabarik wa ta'ala da poveća naše izdane kada upitani u razmiyvanju Qur'ana i razmiyvanju sunnata Allahum wa sanih sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala muhammadin wa alim wa sahbih wa sallam wa sallam wa sallam